Və sonra da müəllib burada 21-ci bölməyə qədəm qoyur və buyurur ki, Bəbu raf-ül ilmi və zuhur-ül Buyurur ki, ilmin qaldırılması və cahilliyin izhar olması bu da hədis İmam Buxarinin e, seçdiyi, yəni gözəl bölmələrdir ki, yəni hədisləri, hədislər elə bir bölmələr qoyub ki, sanki e, o müəllifin birbaşı İmam Buxarə rəhməhullahın fikrinə dəalet elir. Yəni İmam Buxari qeyd etmişdir ki, əgər bir yerdə elm qalxarsa, yəni elm olmaz, orada nə baş verəcək? Nə baş qaldıraq? Cahillik. Yəni cahilliyin yayılmasının əsas səbəbi nədir? Elmin olmaması. Deməli, əgər bir yerdə elm əhli varsa, orada cahili də varsa, deməli, orada e, mənfi nəyin üzərində qayıdırır? Həmin elm əhlinin üzərində. Nəyə görə? Elmi təbliğ etməməklərinə görə. Əgər elm əhli varsa, cahili də varsa, deməli, elm əhli öz elmindən layiqincə insanlara faydalandıra bilmir, öyrədə bilmir, tədris edə bilmir və belə bir nəticədə onun elmin olması, ilç öncə keçmiş hədisəki kimiyə bənzəyəcək. Yəni o elmə ancaq kim faydalanır, o özü və o insan heçsə qıraq insanları faydalandıra bilmir. Və İmam Bağar rəhməhullah deməli bu bölməni gətirib və sonra burada birinci hədisən qabaq Rəbi yan sözün gətirir ki, buyurur ki, "Lə lem baqilə əhdən 'əndəhu şeyun minəl-ilmə an yudayya nafsəhu." Buyurur ki, Rəbi də e, deməli, mədnə əhlinin, yəni mədnə şəhərinin, yəni fəqihlərindən idi və məşhur rəy sahib idi, yəni bunun sözü fikir, kitablarda çox geçir və ilk öncə onun sözünü gətirir ki, deyir, onda elm, bir insanda elm varsa, ona düzgün olmaz ki, həmən öz nəfsini başqa bir şey neynəsin, həlak eləsin, yəni başqa bir şeyə yəni, sərf eləsin. Yəni, əgər bir insan özündə gözər qavrama, gözəl hifz, gözəl fəhim bilirsə, bilirsə ki, bunda bir şeylər varsa, o insan hökmə neynəməlidir? Şəriyyət elmin danıcı getməlidir, şəriyyət elmi öyrənməlidir. Və yaxud da ki, o insan əgər artıq elmi varsa, Allah sonuna elm fəhim veribsə, o insan artıq özünü gedib hər hansısa bir tizayətin qurbanlığı etməlidir. Hər hansısa bir şan şöyrətin qurbanı etməlidir, hər hansı vəzifə danıca qaçmalı deyil, hər hansı nəvlim filan kəsin yanında oturmalı deyil. Əgər bir kəs özündə o gücü varsa, bilirsə ki, bunun gözəl fəhmi var, elmi var, bu öyrənə bilər, gözəl anlamı var, başa düşə bilir, başa səla bilir. Yəni, elm məsələsində bunda heç bir maniyə yoxdursa, o insan özünün başqa bir işlərdə zayi etməlidir. Yəni, başqa bir işlərdə öz ə, vaxtını hədər etməli deyil, aydındır. Çünki həqiqdən də çox insanlar var şey onlar elmi öyrənmək istəyirlər və sən onlarda onun həvəsi görürsən, ancaq onlarda elm, əhəli, əsarət, anaməti yoxdur. Niyə görə? Çünki, baxan kimi görürsən ki, bu təlibədə yəni, elm qavramağı yoxdur və elmin də gözəl bir xüsusiyyəti var ki, elm təkcə hip istəməkdir. Yəni, kimcəsə ki, yox, mənim hissi var, mənim elm-əlim müxatadır. Çünki heç bir alimlərdən qeyd etmirək ki, ə, ökümən alim olmadığına gəlir, hafiz olasan Yox, yəni, elm ə, əhlinin ilk öncə əlaməti məhz onun fəhmin olmasıdır. Yəni, fiqhin olmasıdır. Yəni, həmən qeyd olan məsələni qavramalıdır. Düzgün təliqin etməsidir və düzgün onu qavri və düzgün onu tətbiq eləməsidir. Aydındır və belə bir xüsusiyyət hər hansı bir insanda varsa, o insan hökmən Elm, şəriyyət elmi tələb eləməyin arxasında getməlidir. O, özünün bacarlığı olduğu halda dünya elmlərinin dalınca və ya da ki, gedim, e, çəmpiyon olun və ya neynim, qoy ona sərif edin, belə olun, belə olun, belə etməlidir. Və aydın məsələ üçün qeyd etdiyimiz kimi çox insanlar var ki, vəsvədə də şiyə bilər, başqa-başqa başqa sənətdə də şiyə bilərlər. Ancaq məs ilm əhli olmaq, yəni şəriət elmin tələb elədiyi əməlləri elmin elmən ali olmaqsa bu hər adama Allah sümadan verdiyi nemət. Yəni deyə, ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.